23. óra. A szociológusról. A szociológus, vagyis a társadalmi tudományok művelője és alkalmazója, igen fontos személyiség a szerkesztőségekben. Hogy úgy mondjam, ő a szerkesztőségi igazságszolgáltatás, aki ítélkezik elevenek és holtak, cselekedetek és mulasztások fölött. És ne tessék gondolni, hogy az ilyen ítélkezés egészen indiferens dolog, mivel hogy a szociológusnak nincsen végrehajtó hatalma, de igenis van. Ő felemel és lesújt. Nem egy, de ezer és tízezer ember nevében. És az ő ítélete fellebbezhetetlen. Legalább 24 óráig. A szociológussal tehát érdemes nagyon komolyan foglalkozni, és nem is lehet másképp lévén, ő a legkomolyabb és legméltóságosabb ember a világon. Jössz tehát nagy komolyság! Segíts megrajzolni a szociológust! A szociológus korra nézve nem egészen fiatal és nem egészen öreg ember. A fiatal ember nem lehet szociológus, mert még nem elég nagy a tekintélye, az öreg nem lehet az, mert már megcsappant a tekintéje. A legalkalmasabb a szociológiára a deresedőfejű ember, vagy az egészen kopasz? Az utóbbi valósággal született szociológus. Az érettségen kívül, mint már mondottam, a komolysága a legszükségesebb kellékehez a nagy tudományhoz. A szociológusnak még a humoristánál is komolyabbnak kell lennie, másképp nagyon könnyen összetéveztik vele. És nagyképű legyen a szociológus, különben egy részkopeket sem ér az egész tudománya. A beszéd legyen a számára teljesen ismeretlen fogalom. A szociológus nem beszél, hanem kijelent. Nem mond valamit, hanem nyilatkozik. Nem állít, hanem enunciál. Minden szava biblia legyen. Vagyis olyan fontoskodva állítsa a legközönségesebb együgyűségeket, hogy azok színarany bölcsességeknek lássanak. Másképp soha se lesz se híres politikus, se jeles szociológus, és még egyre kell szörnyű nagyon ügyelni a szociológusnak, épp úgy, mint a politikusnak. Hogy mindenről a világon nyilatkozzék, akár kicsi a dolog, akár nagy, akár van valami köze hozzá, akár nem. Mert jól néznek ki a világ, ha például közhíré válnék, hogy sümegi vilmos nem ért a bankkértéshez. Vagy ha azt gondolnák az emberek, hogy érvényes az olyan esemény is, amiről a szociológusnak nincsen nyomban véleménye. A naivabbak ebben a szomorú esetben még azt találnák hinni, hogy a szociológia nélkül is tovább foroghat a Föld. Legfőbb jelenvonása a szociológusnak, hogy mindig fáj a feje. De mindig a más feje fáj neki. Jobban mondva, a szociológus az az ember, aki jajgat, amikor másokat ütnek, s mihelyt valakinek fáj valamilyen, ő borogatásokat rak magára. Az orvosnak szakasztott ellentéte a szociológus. Az orvos ha jön valaki, hogy fáj a foga, hát akkor az orvos kihúzza a fájós fogát. A szociológus nem, sőt, hozzá sem enged nyúlni, hanem, körülhordozza az ordítozó, fájós fogú embert az egészségesek között ijesztő példagyanánt. Minél jobban vonaglik és kínlódik a beteg, annál jobban magyaráz róla a szociológus. És ha mégis kihúz valamit, legfeljebb az egészséges emberek egészséges fogait húzza, hogy úgy ne járhassanak, mint az a szegény beteg. Hát igen, a példa. Ez a szociológus legfőbb tápláléka. Mert a példa, nem csak látszólag teszi időszerűvé a szociológiai okoskodásokat és elmérkedéseket, hanem a tömeg szemében még bizonyító erőt is kölcsönöz nekik. Persze, hogy igaz, amit mond, persze, hogy helyes, amit állít, hiszen itt van mindjárt a kézzel fogható példa rá. S nem gondolnak rá az emberek, hogy a példa már teljesen készen volt, amikor a szociológus ráhúzta a kész elméleteit, mint a Schuster a régi cipőt ráhúzza az új kaptafára. És amíg rajta van a kaptafán a fesletcipő, egészen formásnak látszik, csak amikor leveszik megint akkor látszik, hogy csak a kitömés adott neki némelyes alakot. A szociológus mindezzel nem sokat törődik, példa, esemény, történet mindig akad, napjában tíz évvel, százával és hozzávaló társadalmi igazság még több. Így van aztán, hogy egy-egy eseményből ezer és ezer társadalmi bölcs megél hetekig és hónapokig. Egy öngyilkosság, egy párbaj, valami nagyobb baleset, egy-egy családi dráma, születés, halál, kis esemény, nagy esemény, kés konca társadalmi bölcselkedőnek, és kihoz belőlük elméleteket százával. Ezrével. Hát még az olyan nagy préda, mint teszem az északi sark fölfedezése. Akár igaz a nagy szenzáció, akár nem igaz, kúk járte a sarkon vagy piri, mind a kettő vagy egyik se, a szociológus ontja belőle a cikkeket, amik mind tele vannak társadalmi bölcsességekkel. A szociológus pedig nő, egyre nő az emberek szemében, amíg egy megközelíthetetlen bölcs lesz, aki szétítő magasságokból nézve az emberiség bajaira, s akinek a konyhájában minden bajra megvan a gyógyító és javító ír. A szociológus minden helyzetből tud kibontakozást, minden veszedelemből menekvést, minden tűzből főnixként való megélemedést. Nincsen annyi esemény a világon, hogy mindegyikre ne legyen kész igazsága a szociológusnak. Csak ne vegye magának azt a fáradtságot senki, hogy egy-két esztendőről összegyűjtse a szociológiai igazságok az. Mert akkor el fog jönni, hogy a szociológusnak is minden igazság, és semmi se igazság. A fő az, hogy a kaptafa belepasszoljon a cipőbe.